Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Və salatu və salamu alə Resulullah, Nəbiyyəməmədəm və alə əlihə və sahbihi əcmi'in Rabb-i şəhli sadri və yəssirli əmri və hləl-iqdətəm lülisəni yəfqəh və qovli ba'd İnşallah kesən Həftə götürünün dərsini davam edirik Kesən həftə biz Lələ Həvvət kəlməsinin şəhkdə rəqdində danışmıştıq Və Biz dedik ki, Ləyə ilə Allahın yetki şərti var. E, yetki şərt hansı şərtlərdir? Bilən var əzbər? Birinci? Elm. Elm. Yəqin olma, bəli. İxilas. <gülüyor> <Ha>, İxilas. <gülüyor> Sadəlik, bəli. <gülüyor> Məhəbbət. Bəli. Təslim olmaq və qabr etmək. Demək ki, şərt. Elm yəqin ixtılas ixtılas ix sə ix təslim və qəbul yəni bu 7 şərtlər ləhəlikəməsinin şərtləridir və bu şərtlər biz dedik ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün və həmçinin Quran-Kərimdə ayələrdən götürülmüş ayələrdən çıxarılmış mənalardır və həmçinin hədislərdən çıxarılmış mənalardır. Düzdür peyğəmbər sallallahu əleyhi 7 şərti birlikdə sadalamır, amma Ümrəxtə Peyğəmbər sallallahu bu şərtlərlə kəlmə şahadətini tələb edirdi insanlardan. Və e, həmçinin onun dediyi ki, Peyğəmbər sallallahu bəzən bəzi insanlara bir şərti xatırladırdı, elə də onlardan iki şərti xatırladırdı. Hər məqamın özünə münasib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kəlmə şahadətini kimsə e, kəlmə şahadəti haqqında nə şübhə edirsə və ya kimisə haqqında deyirlər ki, o şübhədir də almasa məsələdir ki, kim Kərimə şahid deyərsə və onlar heç bir şübhə etmərsə, Allah spontan onun cəzasına salar. Yəni burada məndə də təyma olsa belə şərt qoyulduğu üçün şək eləməməlidir. Və sayğa elə xır. E, demək, elm şərtinin dəlili naydı Quran Kərimdən. Bəli. Məhəmməd 19-cu ayət Həmçinin Zuxruf surəsinin 66-cı ayətidir. E, e, dələrlərdəndir, illə mən şahidə bil haqqı və hum yələmun. Yəni, haqqa şahid verən insanlar, onlar istisnadlar, yəni əzabdan. E, Hansılaq onlar, o kəsdə bilirlər. O kəsdə bilirlər. Nəyi bilirlər? Şahadət gətirdikləri kəlmək şahadəti bilirlər. Yəni, onun nə anlamda olduğunu, nə məna daşıdığını anlayırlar və dərk edirlər. Həmçinin Əlim haqqında hədis gətirdi. Yəni məsələn belə ki, kim ölərkən Lə iləhə kəlməsini bilərsə, yəni bilərsə elim elimlə bilərsə onu cənnətə daxil olar. Yəni, yaləm, yəni biz yarım sözünü açırdıq ki, elim bu Lə iləhə kəlməsinin elim nə deməkdir? Yəni burada şərt deyil. Durubsa şərhət ayırmalasan. Xeyr. Lə iləhə kəlməsinin ehtiva elədi, yəni tələb elədi mənanı bilmək, dərk etmək onun haqqında olan elimdir. Sonra ikinci şərt kimi biz dedik ki, yəqin olmaq, yəni bu kəlmənin deyəndə heç bir şək şübhəyə tərəddüdə yer qalmamalıdır. Və bu kəlmənin yəqinlik də deyilməlidir və yəqinliyin də şərtı kimi biz Hücurat 15-ci ayə qeyd etdik ki, möminlər o kəslərdir ki, Allaha və Peyğəmbərin iman gətirirlər, sonra şək şübhəyə düşməzlər Hücurat 15-ci ayə. Həmçinin Peyğəmbə Siyasından buyurur ki, Şəhidat verinəm ki, Allahdan başqa bir hata layiq haqq məbudu yoxdur və mən onun elçisiyim və kim bu kəlmə ilə, yəni iki kəlmə ilə Allahın üzruna gələ, gələrsə, mütləq e, şəhq şübhəsiz gələrsə, mütləq cənnətə daxil olar. Və Peyəlməsəm, burada ne O iki kəlmə haqqında şəhq şübhə etmədən, yəni şübhəsi şəhq olmadan gələrsə, cənnətə daxil olar. Və bu iki şəhid haqqında qısa məlumatların qısa xülasəsi idi. Üçüncü şəhət isə Ləylə Allah kəlməsində biz dedik ki, ixlastır. İxlastır kəlməsi şirk sözünün əksidir. Bir tərəfdə ixlastır, bir tərəfdə isə şirk. Bunlar bir-birinə nədir? Zidd olan sözlərdir. Yəni, şirk sözü nə deməkdir? Şirk Nəysə nəyəsə ortaq qoşmaq və kimisə, kiməsə ortaq qoşmaq. Bu, şirk deməkdir. Yəni, şirk odur ki, ortaqlıq. Amma ixlası isə sırf bir şeyi Allah s.ə.q. sərf etməkdir. İxlas, bir şeyi sırf Allah s.ə.q. sərf etməkdir, yəni xalis etməkdir bir şeyi. Və nə ilahlar kəlməsində də biz ixlas deyəndə, Bu məna anlaşılır. Yəni biz bu kəlməni, Lailə ilə kəlməsini kimdənsa qorxub, kiməsə özümüzü sevdirməyə və kimnəsə maddi bir maraq gümləvə səbəb olaraq bu kimi mənfəətlər üçün deyil, sırf xalis Allahu Subhanahu mötəalə deməliyik. Yəni bu kəlmənin ikhlas şərti deyəndə bu nəzərdə tutulur. Yəni xalis Allahu Subhanahu üçün bu kəlməni ifadə etmək, onun rəzası üçün bunu demək. <coughs> və ikhlasın təlliqi Quran-Kərimdə Zumar surasının 3 Ələ lilləhi dinul xalis Həqiqətən, xalis din Allaha məxsusdur. Yəni, ixlasla edilən əməllər Allah subhanələyə məxsusdur. Yəni, Allahın istədiyi, Allahın təlif etdiyi əməllər din nə ilə olmalıdır? İxlasla olmalıdır. Yəni, sırf Allah üçün istifadə olunmalıdır, sırf Allah ki, Allah nəzdində o əməl Qəbulə keçsin. Həm sizin Allah təala buyurur ki: Onlara əmr olundu ki, yalnız Allah'a ibadət etsinlər və mukhlisina lahud dini sırf onun üçün etsinlər, ictihlaslə yəni, etsinlər, hunafa pak olaraq. İnşallah bu ayəni qarşıda izah edəcək qısa bu bəyinə surəsi. 5-ci ayədir və gördünüz ki bu ayədə da Allah Subhanahu şərt qoyur. Muxlusən əla bu din, yəni xalis olaraq onun üçün etmək. Həcminə sünnədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində gəlir ki, Abu Hüreyra rəziyallahu edir ki, Peyğəmbər sallallahu buyurub ki, "Əs-aqonu nəsi bir şəfaəti men qala la ilaha illallah xalisən min qalbihi" bəzi rəvayətlərdə Abu nəfsihidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, Qiyamət günü mənim şəfayətimə layiq, ki, layiqli insanlar kim lə ilə illa kəlməsini deyərsə, xalisən qəlbindən deyərsə, o kəslərdir. Yəni, qiyamət günü mənim şəfayətimə layiq olan insanlar, yəni ən layiqli insanlar, yəni birinci olar layiqdirlər, kimlərdir? O kəslər ki, lə ilə illa kəlməsini xalisən deyərlər, yəni ixlasla qəlbdən deyərlər, ürəkdən. Həmçinin Başqa bir rəvaətdə gəlir ki, Etmən ibn-i Məlik radiyyələ ənnur deyir ki, Peyğəmbər səhələ buyurub ki, İnnə Allahə hərra mə alənlər Mən qalə lə iləhə illə Allah Yəb təqib bədəlikə vəcə Allah Peyğəmbər səhələ buyurub ki, Allah-ı Teala Lə iləhə Allah kəlməsini Allah xətirinə deyib, yəni ixlasla deyib Allahın üzünə, üzü xətirinə deyərsə Allah-ı Teala onu cəhənnəmə haram edər O insanı cehənnəmə haram edər. Həmçinin e, İmam Nesai-i Rahməhullah Aməl-ül-yum adlı kitabında, yəni gezi və gündüz əməlləri adlı kitabında iki nəfər sahabədən rəvat edir ki, Peyğəmmər səsələm buyurur ki, kim La iləhə illəlləh, vahdəhu, la şərikə ləhə. Yəni, La iləhə illəlləh, Allah'tan başqa vəttə layih haqq yoxdur. Vahdəhu, la şərikə ləhə. O təhdir. Heç bir şərqi yoxdur. Ləhul mülkü, mülk ona məxsusdur. Və ləhul hamdur, həmd ona məxsusdur. Və hu alə kulli şeyin qadir, o hər şəyə qadirdir. Kim bu kəlmələri ixlasla ürəkdən deyərsə, dili onu təsdiq edərsə, illə fətəqəlləhu ləhəssəmə. Bu kəlməni deyəndə Allah əsmanları səmanı genişləndirər, yəni səmadan bir qapı kimi açar. Hətta yənzər ila qahilaha min ahli al-ard. Əgər əhlindən onu o kəlməni deyən insana Allah Subhanahu baxar. Və sonra həccin ardında buyurur ki: "Uhuqqi li'abdin nazara Allahu ilayhi an yu'tiyahu O bəndəyə şAllah baxar, o insan Allah tərəfi onun dualarını qəbul etməyə layiq də o insandır. Yəni əl əl o insana baxarsa, deməli o dualarının qəbul edilməsinə layiqdir. Bu, rəvayətdə İmam-ı Nəsai rəvayət edir. Demək ki, bu e, dediyimiz məlumatlar, yəni həmin ayı və hədislər nə ilə xəlməsi haqqında deyilən ayı və hədislərdir. İndi bu ayı və hədisləri inşallah bir-bir e, izah edərik. Biz dedik ki, ixlas şirk sözünün əksidir. Şəriətdə ixlas deyəndə Bu məni anlaşılır ki, ibadəti şirk və riyadan təmizləmək. İbadəti şirk və riyadan təmizləmək. Bu nədir? Şəriyyətdə, ixilas zəndə bu anlaşılır. Yəni, ibadəti şirkdən və riyadan. Şirk bilirsiniz. Şirkin növlər var. Böyük, kiçik və gizli şirk. Bu növlər var. Bütün bunlardan ibadəti təmizləmək. Və kiçik şirkin bir növünü də xüsusi qeyd olunur. O da riadır. riyadır. Riyadır kiçik şirkdir. Amma xüsusi qeyd olunur. Niyə görə? Çünki çox insanlar bu məsələdən qafir qalırlar, yəni xəbərsiz olurlar. Ona elə riya, e, çox vaxt, çox yerlərdə riya xüsusi qeyd olunur. Amma riya özü də ki, çişikdəndir. Riya nədir? Məsələn, insan namaz qılır, e, ya imam durur, ya da arxada qılır. Məsələn, namazı uzadır ki, desinlər ki, məsələn, bu, yələn, o məqsəddən edir ki, məsələn, bu desinlər ki, gör necə gözəl oxuyur və ya imanlıdır. İmar qurunu aşır-daşır və s. və s. və s. Yəni, niyyətində kimisə o artıq nəyir, qarışdırır. Bu nədir? Burada ortaqlıq var, yəni şərikli var. Kimisə şərik eləməsən niyyət, hansı ki, niyyət sırf Allah üçün olmalıdır. Bu da şirkin bir növdür, lakin bu, gizli şirkdir. Gizli şirk, yəni insan onu hiss eləmir. Ona gizli şirk və bu, özü ayrılıqda isə bu, riyakarlıqdan sayılır. Və təbii ki, bu riyakarlığın əməli batil eləməsi haqqında müəyyən şərtlər var. Yəni əgər əməlin əvvəlindən axırına qədər riya olarsa, yəni əməl riyakarlıqla üzərinə qurularsa, bu əməl batildir. Lakin əgər əməl əsasında riya gəlibsə və axıra qədər o insan riya ilə gedibsə, əməlin əsli kökü qalır, amma səbəbini itirir. Yəni elə bir ki, zöhr namazında məsəl belə bir şey edibsə, o zöhr namazının səbəbini itirir. Amma yalnız o zöhr namazının amma səbirlidir. Amma əvvəldən olsa, ümumiyyətlə yazılı ki, namazı qılmamdır. Lakin əgər namazın əsasına gəlibsə və insan onu özünə dəf etməyə çalışırsa, cəhd edib uzaqlaşsın o fikirdən, onda e, onun qədərinə görə səlav qazanır. Yəni əgər riya çox cüzi olubsa, səbə cüzü gedir. Yox, əgər riya çox olubsa, çox vaxt olubsa riya, onda orada da səlavdan silinir. Zümayət suresi üçüncü ayə haqqında Ələ -əl lilləhü dinul xalis ayəs haqqında İbn-i Kəsir rəhməullah i̇bn Kəsir bilirsiniz də Təfsir alimlərində Və i̇bn Kəsir rəhməullah Həmin ayə haqqında buyurur ki Yəni Ələ -əl lilləhü dinul xalis Yəni xalis din Allahə məxsusdur Yəni iqlas edilən əməllər Allahə məxsusdur Yəni Allah yalnız belə əməllər qabul edər Bu ayə haqqında buyurur ki Ey Tə'budu-llaha vahdehu la şerike lehu. Tək olan Allah'a ibadət et və ona e, o Allah ki onun heç bir şərik yoxdur. Vəd'u-l-xalqə ila zalik, və insanları da buna çağır, buna dəvət elə. Yəni insanlar da təkcə özünü ibadət eləmə. Özünü ibadət edəndə durub başqaları ilə heç nə eləmə. Əlva necə deyirlər, lomalıb düşmə cəmaətinin belinə. Əksinə, lə iləhə illallah deməsənsə, Allahın şərik qoşmağı Haram bilirsənsə insanları da buna dəvət elə. İnsanları da buna dəvət elə. Wa alimhum annahu la tuslih alibadu illa lahu wahdahu wa annahu laysa lahu sharikun. İnsanları da çatdır ki Allahdan başqa heç kəs ibadətə layiq deyil. Sən bunu insanlara çatdır təfsilatı ilə. Və Allahın heç bir şəxsi yoxdur və onun bərabəri də yoxdur. <coughs> də ortağı yoxdur. Ona görə Allah təala buyurur ki, Xalis din Allaha məxsusdur. Əy, lə yuqver minəl aməli illə mə axlasa fihil amil lilləhi. Allah taala -tə ixlasla edilən əməlləri qabul edər yalnız. Yəni, bu ayənin mənasını İbn-i Kəsədini müxtəsərləşdirir. Yəni, de, əgər əməldə ixlas yoxdursa, əməl qabul olunmayacaq. Yox, əgər əməldə ixlas varsa, Allah s.ə.vəli qabul edəcək. Və bu, İbn-i Kəsədinin təfsirində də 4-cü cil, 45-ci Səyfə, yəni Zümrə Suresinin 3-cü ayəsinin təfsirində. Və Şeyh Abdurrahman İbn Sədə Rəhməullah da eyni ayəni demək olar ki, bu məzmunda biraz daha geniş izah edib və təxminən mənalar yaxın olduğunu görə İbn Kəsirin söylədiyi ilə kifayətlənirik. Və İbn Kəsir Rəhməullahın və Şeyh Abdurrahman İbn Sədə Rəhməullahın dediyini təhsil edən hədis rəvayət olunur Sahih Müslimdə. Əbu Hürəy radiyyilə anhu deyir ki, Peyğəmbəri s.ə.v. buyurur ki, ə, Allah təala buyurur ki, hədislə deyilir, Allah təala buyurur ki, bu nəyi bildirir? Və, demək ki, bu hədis kudüsə hədislə. Yəni, Allah təala buyurursa, hədislə Peyəmbərdən deyirsə ki, qalə Allah təala, Allah təala buyurur, artır bilin bu kudüsə hədislə. Ən əğnə şürekəyə yəni anı şirk. Mən ə, ortaqlardan e, e, yəni o ortaqlar çoxdur bilirsiz. Yəni şəriklər çoxdur dünyada. Lakin onların içərisində yəni ilahlar ortaqlar şəklindənsə ki, insanlar onları şərik qoşurlar Allah Subhanahuya. Allah təala buyurur ki, mən deyir, bu şəriklərdən daha üstünəm. Kim bir əməl edərsə və mənə şərik qoşarsa, başqası mənə şərik qoşarsa, Mən onu da, onun şirkini də tərk edəyərəm. Yəni, öz başına bıraxaram. Yəni, həvalə edəyərəm onu öz şəriq qoşduğu kimsə. Yəni, əgər bir insan gedib daşa ibadə edirsə, Allah Əspəndir ki, mən onu bıraxaram başlı başına daşla bir yerdə. Yəni, qoy daş, ona nə istəyir, ona versin. Hı -hı. Bu, hu, və bu, traktuhu və şirkəhu bunun təfsiri çoxdur. Yəni, bunun mənləri çoxdur. Yəni, Allah Əspəndir e, o... Anası ki, məsələn görürsən insanlar, deyir ki, məsələn getdim filan yerə, e, doğrudan da məsələ, filan şey oldu. E, təbii ki, bu nədir? Bu, Allah spontan insanı azdırır bəzən. Yəni, insan e, nəyəsə ümid bəsliyirsə, nəyəsə bağlanırsa, nəsə bir baş görəndir, dərhal o səbəbləri bağlanır. Tətayör. Niyə görə? Tatayör də girə bilər buna və ya Şirk də girə bilər buna. Yəni, Allah Ələbi ki, insanı onunla neynir? Bir ilə həm imtihandır, həm də o insan ona o qədər bağlanır ki, Allah Ələbi ki, onunla onun bir yerdə qıraqır başlı-başına. O, ona gündə bir nə şey fırıldak gəlir, o da onun yoluna azır, çıxır gedir. Bu hədisdə Müslimdə rəva olunur. Sonra Məllif Rəhmi Allah, yəni Şeyh Muhammed Ələbi Vahab Rəhmi ayəni gətirir Və mə umiru illəriyyə abudullahi muhlısın ələhuddin xönəfə Və ayənin sonra, e, bu bəyyənə suresi 5. ayədir. Yəni, onlara əmr olunur ki, yalnız Allah'ı vaad etsinlər, və ihlaslı olub, paç olsunlar. A sonrasında bu ki, وَا يُقِي مُسَّلَا تَوَيُوا تُوزَّكَاتَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَى Və onlara əmr olunur ki, namaz kılsınlar, zəkət versinlər. Və ve bu, doğru, dürüst dində budur. Bəyyənə suresi 5. ayə. Şəh Abdurrahman ibn-i saad bu ayə hakkında buyurur ki, Ayədə deyilən ki, onlara əmr olunub, yəni bütün şəriyyət əməllərində onlara əmr olunub. Yəni bütün şəriyyət əməllərində onlara əmr olunub ki, illə liya'budullahi muxvisinə ləhuddinə hünəfə. Yəni onlara əmr olunub ki, təhcə Allah ibadə yəni bütün əməllərində təhcə Allah ibadə etsinlər, yəni ibadət deyilən, təhcə namaz, oruc, Zəçət başa düşülmür. İbadət ümumi anlamdadır. Yəni ibadət nədir? Allahın Allahın sevib və razı qaldığı əmələr bəli, zahiri və batini, yəni sözlə və ya qalb vədən əməllər hamısı nədir? Olar hamısı ibadətdir. Yəni, o əməli ki Allah təala sevir və ondan razı qalıb, o hamısı ibadətdir. Acı qardaşının üzünə təbəssüm eləməyin özü bir ibadətdir. Çünki Allah təala sevir. Sən başa bilmirsən, onun üzünə gülünsəysən, onunla xoş davranasan və ya bu kimi hərbi, hətta xırdə bir ibadətə daxildir Yəni bütün ibadətləri ilə zahiri və batın ibadətləri ilə Allahı Allah İspantalanın üzünün xətirinə edərlər Yəni Allahın üzünü yəni, qiyamət günü Allah İspantala özünü göstərəcək müminlərə hər bir müminin qayəsidir ki o məqama gedib çatsın Yəni o, sən onun xətirinə, yəni Allah Subhanahu görməyə xətirinə bu dünyada çox şeyə qurban verirsən, belə deyək. Yəni çox şeylərdən keçirsən həyatında. İmtina edirsən. Niyə görə? Çünki sənin məqsədin Allah Subhanahu üzünü görmək, yəni möminlərlə bir yerdə necə ki Peygəmbər (s.ə.s) ki, bədirləşmiş ay, yəni pütörləşmiş ayə baxanda ki, həm onu baxanda heç heç bir-birini qırağa salbıcı qoy, mən də ayə baxım, mən də Hünəfə, yani paş olaraq e, sözün mənası ayıdır ki, yani bütün e, tövhid dininə müxalif olan bütün dinlərdən üz sevilmək. Hənif sözün mənası budur. yani i̇slam yani yəni tövhid dininə müxalif olan bütün dinlərdən üz sevilmək. Burada İslam nəyətdə nə ki, Peyğəməd Peyğəmbərinin şəriəti nəzərdə tutulmur. yani İbrahim Peyğəmbərin vaxtında Musa Peyğəmbərin, İsa Peyğəmbərin və bütün Peyğəmbərin, hər Peyğəmbərin öz vaxtında o Peyğəmbər ki, o Peyğəmbərinin əsabələri ki, başqa dinləri tərk edirlər və sırf Allahın göndərdiyi dinə yapışırdılar. Onlar nə idilər? Onlar həniflər idilər. Yəni, başqa dinlərdən intina edib, sırf Allahın göndərdiyi haqq şəriətlə, haqq dinlə tutunan kəslər idi. Və Allah əsələn bizə bunu çağırır. Bizə E, bizi buna çağırır ki, biz də başqa dinlərdən intina eləyib, o, üç çevirib, yalnız ixlasla e, bu tövhid dinlə bağlamaq. Və hə, həmçin ayədə, daha sonra Allah Spontala namaz və zəkatı qeyd edir. Niyə görə? Çünki namaz və zəkat əməllərdəndir. Lakin əməllərin tacıdır. Yəni, əməllər, əməllər çoxdur ibadətlər. lakin ən şərəfli ibadətlər ilk öncünə gəlir namazdır, zəkatdır və İslamın digər şəhətləridir. Və sonu Allah talabı və dəli kə dinin Həqiqi doğru din budur. Yəni, ixlas, ibarətdən anlaş edilməsi və s. və s. Allah Ələsələr buyurur ki, həqiqi doğru din budur. Yəni, o din ki, səni aparıb e, nəyin cənnətlərinə çəraracaq. Yəni həqiqi din budur. Dinlər çoxdur. Dinlər çoxdur. Var səmavi dinlər, var insanların uydurduğu dinlər. Səmavi dinlərin ən sonuncusu İslam şəriətidir. Və Allah Subhanahu taalanın tələb elədiyi də sonuncu şəriətdir. Yəni əvvəlki şəriətlər müvəqqəti idi, hər ümmətə gəlmişdi. İslam şəriəti isə ta qiyamət gününə qədər insanlar üçün şəriət kimi göndərildi. Var insanların uydurduğu dinlər. Buna e, bütpərəsliyi və s. və s. misal çəkməyələr. Yəni, hansı ki, o, Hindistanda məsələ çox yayılır və e, Kitayda mı, yəni Çin'də mi və Yaponiyada mı? insanların özlərini ixtiləlidir dinlər. Bunlar da ki, bəşəri dinlərdir, yəni insanların ixtiləlidir dinlərdir. Dəbii ki, bunların hamısı nədir? Hərəsi bir yona aparır. Hərəsi bir yona aparır. O yollarının hamısı nədir? Hərəsi cəhənnəmin bir quyusuna gedir. Lakin, yalnız cənnət, nəyin cənnətlə Dediğimiz o vəsfillərlə edilən yaşanılan e, dindir. Yəni xılasla edilən e, əməllərdir. Sonra müəllif rəhmetullah Abu Hüreyrənin rəziyallahu anh gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurub ki, Qiyamət günü mənim şəfəyətmə ən layiqli insanlar kim ki, ləylətullah kəlməsini qəribindən xalislə, ixlasla deyərsə, o kimsələrdir. Və bu hədis Buxarədə rəvayət olunur. Buxarədə rəvayət olunur və bir çox başqa hədis çərbəndə də mövcuddur. Demək ki, hədisin deyilmə səbəbi buydu ki, Əbu Hüreyh radiyalanıq deyir ki, Ya Rasulallah, Qiyamət günü sənin şəfayətində daha çox kim layiqdir? Əbu Hureyla soruşur, Peyğəmbər səsəmdən. Peyğəmbər səsələ buyurur ki, Ey Əbu Hureyla, mələ bilirdim ki, bunu səndən başqaq istəyir soruşan deyil. Yəni, sənsən daha çox belə axtaran, soruşan, hədislərlə daha çox maraqlanan. Limə raviqdir, min hər səkərlə hədisdir. Görəm ki, səndir hədisədir, çox meyillisən, hədisləri çox meyillisən. Ona ilə bu hədisləri 5.000-dən çox, 5.400-ə yaxın e, hədis rəvat edib. Və niyə görə? Çünki o hədisləri toplulmağa, əzbərləməyə və öyrətməyə həris idi. Niyə görə həris idi Yəni, hər hədisləri pul alırdı. Xeyr, ona görə ki, o hədisləri öyrətmə ilə hədisləri pəqəmək ilə Peyğəmbar Səsədəmin Risaləsini təbliğ edirdi. O mirası boynunda daşıyırdı. O onun üçün şərəf idi. O, onun üçün şərəf ki, o Peyğəmbərin mirasını daşıyır və insanları çaxtırır onun bərəkətini, xeyrini yayır. Və Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Hüleyrənin sualına cavab, cavab olaraq, həmin o hədisi deyir ki, mənim şəfayətmə ən layiq olan insanlar qiyamət günü o insanlardır ki, kimlərlər kəlməsini qəlbindən, yəni ürəkdən, ixilasla deyirsə onlardır. Və həmin bu hadisdə deyilən şəfaət, hansı ki, Aburra yan soruşur. Bu, e, bu şəfaət e, tövhid üzərində olub, böyük günah işlənən insanlara aiddir. Yəni tövhid üzərində olub, yəni tövhid etiqadında olub, böyük günahlar edənlərə aiddir. Və bu cür şəfaəti, yəni böyük günah sahiblərinin qiyamət günü Peyğəmbərin şəfaətinə layiq görünməsi məsələsini bu şəfaəti e, bidətçilər inkar ediblər. Ən çox inkar edənlərdə də xavariclər və Muatazilə olub. Muatazilələr və xavariclər, yəni, onlara görə onlara görə e, yəni insan elə bir yəni, böyük günah elədi, ağa sol vəsaitə belə şey yoxdur. Ya kafir olur, ya da müsəmməl olur. Ya da ki, bu xavaricilə fikridir. Yəni əgər oğurluq edibsə, zinə edibsə və s. və s. bular hamısının deyir? Onlar onu dindən çıxadır. Bunun artıq insan kafir olur. Murtazilə isə onların əksinə. Murtazilə tam əksinə, onları e, kafir saymırdılar, amma cənnətlə cəhənnəm arasında bir yerdə qalacaqlarını dedilər. Ki, onlar bir gecə cənnət, cəhənnəm olsa hazır qalacaqlar. Yəni bunlar da ki, təbii ki, nə oraya, nə də buraya şəriət heç bir təsdiq edəmir. Əksinə, şəriətimiz bunun əksini təsdiqləyir və bu da hədisdə peyğəmbərsədən buyurur ki, Ə, qiyamət günü böyük günah edən insanlar üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəfaati olacaq. Eee, Hafiz ibn Həcər, Rəhməhullah, Buxarıni şərhlədən e, ibn Həcər Fətul Bari əsərində buyurur ki: "Necə ola bilər Əbu Hüreyra rəziyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və indi xatırladacağımız sözünü eşidəndə bu sualı vermişdi Peyğəmbər sallallahu ki sənin şəfaətindən daha çox kim layiqdir qiyamət günün. Deməli həmin hə hədisdən nə gəlir? Həmin hədisdə Peyğəmbər buyurur ki: "Əuridu an ya dawati şəfaətan li ummati fil buyurur ki, məndir bu dünyada istəyirəm ki dualarımı etməyim, hamısını saxlayım ümmətimə şəfaət etmək üçün qiyamət günün. Yəni bilirsiniz ki, peyğəmbərlərin duaları məqbuldur. Yəni nə dua edirsə peyğəmbərlər qəbul olunur. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki, mən istəyirəm ki, ən yəni, ümmətim üçün nə duan varsa hamsını saxlayım qiyamət gününə şəfaət verərəm. Və bu zaman e, həmin o e, hədisi Abu Hurayra diyaman soruşur. Yəni Abu Hurayra diyaman o bunu deyəndə deyir ki, bəs yəqin onda sən şəfaətə ən çox daha kim daha çox kimlər layiq olacaq? Onda Peygəmbər həmin o hədisin e, davamını xatırladır. Və e, gördüyünüz kimi, bu hədis də Peyomar Səsələmin qiyamət günü insanlara şəfayət verəcəyini bir daha subut edir və şəfayətin də müxtəlif mərtəbələri var, dərəcələri var. E, Səhifələməm, keçən dərslərimizdə biz bir dəfə elə burada o haqda danışmışdık. Dəgər hədis isə e, Etbəni Bini Malikin e, Ətbəni bin Məlik radiyyəli anhunun hədisidir hansı ki e, onu Buxar və muslim ravayət ediblər və həmin o hədisi deyirik ki haram edib o kəsə, e, o insana cəhənnəmi haram edib o insan ki e, xadisən siz qəlbi ilə kəlmək şartı deyərsə yəni ilə ilə muhamməz kəlməsin deyərsə o insana Allahusmantala cəhənnəmi haram edər həmin o hədis e, O hədisində hekayəsi var, yəni o hədisində deyilmək, hekayəsi var ki, səbəb nə idi o hədisində deyilmək ilə? Etməni bilmək, radiyallahu anh, o Peyğəmbəzəm və o, Bədir döyüşündə iştirak edən ənsarlardandır, yəni mədinəli sahabələrdəndir və Bədir döyüşündə də iştirak edib. Və bir gün o Peyğəmbəzəm yanına gəlib deyil ki, ya Rasulullah, mənindir gözlərini çox zəifləyib. Yəni, görmə qabiliyyətim zəifliyim. Və mən də deyir, cəmaata, yəni yaşadığım yerdə, həmin o qəsəbədə, cəmaata imamlıq edirəm. Yağış yağanda vadilər sunan dolduğuna görə, yəni, ki, dərələr, təpələr açıb daşanda sunan, hev ki, çökək yerlər hansı sunan dolur. Və mən də deyir, cəmaata namaz qıldırmağa gedə bilmirəm. Yəni, həmin o məsciddə ki, imamlıq edir, deyir, mən gedə bilmirəm. Niyə görə? Gözüm deyir, z Yəni suya düşə bilərəm, yəni əziz çəkilərəm, yıxılıram və s. Yəni gedə bilmirəm. Və mən istəyərdim ki, sən gəlib mənim evimdə bir yerdə namaz qılardın, yəni evimin bir tərəfi namaz qılardın və mən həmin yeri musalla eliyərdim, yəni namazgah eliyərdim. Yəni orada deyək yaxın mənim adamlar gələrdər orada biz cəmaat namazlarını orada qılardık. Yəni mən orada imamlıq eliyərdim onlara. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, İnşallah bir gün gəlib orada namaz qılaram. Ətbəli bin Məlik radiyalarını deyir ki, Peyğəmbə s.ə.v. bir gün gün orta vaxtı və Əbəkərlə Əb bir yerdə e, gəldilər və Peyğəmbə s.ə.v. qapını döyüb içəri girməyə izin istədi və mən de deyir qapını açdım və Peyğəmbə içəri giləndə dedi ki, e, sən harada istəyəm mən namaz qılım? Yəni ha, evin hansı tərəfində istəyəm mən namaz qılım? Və deyir, mən evin bir tərəfini göstərəm ki, yaraqsa bəs bura münasibdir ki, mən istəyirəm, burada qalasın namaz. Və Peyğəmbər s.ə.v təkbir gətirib e, namaza başladı və biz də deyir, onun haqqasında səhvlərlə deyandıq və Peyğəmbər s.ə.v iki üçət namaz qıldı, sonra salam verdi. Sonra sahabə radiyalanıq deyir ki, ətbən əmini məlik və biz deyir, bir yemək hazırlamışdıq, yübari bir yemək hazırlamışdıq və deyir, onun yeməyi Peyəmbər s.ə.v təqdim edəndə, Bir, bəzi sahabələr də, ki, kənardan olan insanlardan da bizim evimizdə qonaq gəldilər. Və ə, bir nəfər o cəmatın arasında kim ki, şey, gəlmişdir qonaqlar. Odan arasında bir nəfər deyir ki, bəs Malikibinin Dəxşən adlı bir nəfərdir. Deyir bəs o haradadır. Yəni ki, o da həmin o məhdədə yaşayanlardır. Yəni ki, necə ki, bir yerdəsən, məsələn, ək, filan kəs hardadır. Onlar da həmçinin, ev ki, öz dostlarını axtarırdılar, tanışların və məclisdə olan bəzi adamlar dedilər ki, e, bəs o münafiq deyil, Allah və Rasulü sevmir. Yəni, nə, nədə etdə haməl onu Onun münafiqliyi də etdə haməl edilər. Burada Peyğambar səsələm baxın, burada Peyğambar səsələm ümmətinə dərs verir. Də Peyğambar səsələm dedi ki, <coughs> La taqul zalika. Niye belə demə? Ən azından ittiham edəsən bir başa ki, o münafiqdir, Allah Rəsul onu sevmir. Ela tara fuqad qala la ilaha illa Allah. Yurid bidalika vejhellah. Görmürsən ki, o insan deyir la ilaha illallah cəlməsin deyir və bunu Allah xətinə deyir. Yəni Allahın üzünü görmək xətinə deyir. Həmin o səhabə, o kim ki, ittiham edəmişdi o digər bir səhabəni, yəni Hədisi o görə biz görəyir ki, sahabədir və o deyir ki, Allah və Rasuluhu aləm, yəni Allah və Rasuluhu daha yaxşı bilir. Amma biz onun üzündən hiss edirik ki, o münafiqlərə daha çox meyil edir. Dəyin ki, biz tərəfə və Peyğəmbar s.a.v bu zaman həmin hədisi xatırlattı ki, kim ləyələtlər kəlməsinin xalisən qərbindən deyərsə, yəni ürəkdən deyərsə, Allah s.a.v onu cəhənnəmə haram edər. Yəni bu məqamda peyğəmbər məhəssi gətirir. Yəni peyğəmbər səsəm nə ilə götürür? Həm zahirini. götürür. Yəni əgər o insan o insan o kəlməni deyibsə və bizə görə qəlbinə Allah bilir. Amma bizə görə biz görürük ki, o əgər onun zahirini deyibsə, başqa necə bilə bilərik? Biz onun ürəyini nə iləsa anaz edə bilmərik. Biz ancaq qarın nə? Zahirən qəbul etmək ki, o insan onun ictihasla deyib. Aydındır. Və Peyomastisəm də bu cür qəbul edədir. Lakin Peyomastisəm şərt qoydu. Yəni, həvalə elə də Allahusmanı təlir. Ki, əgər kim də bu cür deyərsə, Allahusmanı onun cəhənnəmə haram edib. Aydındır. Yəni, insan özü artıq ondan sonra ibrət dərsi götürüb bir nəticə çıxartmalıdır. Və alunər deyilək ki, cəhənnəmdən məhrum olmaq iki növdür. Cəhənnəmdən məhrum olmaq. İki növdür. Yəni, o gəlir ki, Allah Allah onu cəhənnəmə haram edər. Haram cəhənnəmdən məhrum olmaq, yəni cəhənnəmə girməmək iki növdür. Biri ümumiyyətlə, cəhənnəmə girməkdən məhrum olmaq. Cəhənnəmə girməkdən məhrum olmaq, yəni heç cənnətə girməmək. Bu ayətdir. Tövhüd üzərində ölüb nə böyük günahları etməyənlər, nə də kiçik günahları davamlı etməyənlər. Yəni böyük günah etmir, kiçik günahlara da davam etmir. Yəni böyük günahla eləmir. Kiçik günahı isə hərdən ola biləsən eləyər, amma davamlı eləmir. Çünki kiçik günahları davam etmək nədir? Özü böyük günahdır. Yəni bir-bir günahı daim, daim, daim belə həmişə davam etmək özünə yaradır. Yəni təsir bir günahdan gəlmir. Ümumiyyətlə yəni kiçik günahlardan gedir, o dil insanı nəyin edir? Aparıb böyük günahı. Bu nədir? Cəhənnəm, yəni bu cür insanlar, yəni tövbə düzəldib ölüb, böyük günahlar etməyib, kiçik günahlardan da çəkinən insanlar, onlar ümumiyyətlə cəhənnəmə düşməyəcəklər. İkinci qism insanlar isə cəhənnəmə düşəcəklər, amma onların orada qalmaqları, orada qalmaqdan məhrum olacaqlar. Yəni əbədi qalmaqdan məhrum olacaqlar. Yəni düşəcəklər. Amma yalnız bir müddətdən sonra günahları təmizləndikdən sonra cəhənnəmdən çıxacaqlar. Yəni əbədi qalmayacaqlar. Yəni təvhid ehli kərə bölünür. Bəziləri ümumiyyətlə girməyəcək, bəziləri isə cəhənnəmə gedəcək, amma şəfaət tapıb e, cəhənnəmdən çıxacaqlar. Yə bu e, cəhənnəmə düşüb sonra şəfaət, təbii ki, böyük günah sahiblərinə aiddir. Şeyxova belə deyək, Allah onun başdasın, cənnəmə əhvalımız. Böyük günah da olsa görüm. Qaransı bir rəhmətindən. Yox, böyük günah, əgər böyük günahlarda görə israrlı olubsa, ona cəhənnəm əzabı vəd israrlı olubsa, Ona cəhəmə məzəbi vədə olunur, amma əbədi yox, yəni mövqəti. Hədisi deyir ki, mən qal ilə ilə illallah, kim ilə ilə illallah kəlməsini deyərsə, bu demək haqqında inşallah qabaqda alimlərin sözlərini gətirəcək, sadəcə qeyd edirəm ki, biləsiz. Sonra deyir ki, yəbdəqi bidərdikə, yəni bu kəlmənin deməkdən məqsədi, yəni niyyəti və cəhallah, yəni Allahın rizasını, yəni sifətini qazanmaqdır. Və yəb təqi bizə elikə, bu nəyə göstərir? Yəni, o kəlmək şəhadəti tələfiz eləməlidir. Kəlmək şəhadəti tələfiz eləməlidir. Hə. Bəli, kəlmək şəhadəti deməlidir və niyyəti ilə nə olmalıdır? İxilas olmalıdır. Demək e, Süleyman ibn Abdullah e, bu hədisi şərh edilərkən, rahiməkullah, Şeyx Hüla Səbim uzun bir e, stat gətirir. Şeyx Hüla Səbim uzun bir stat gətirir və həmin e, statın məzmunu budur ki, Ləyəl-Ələləh kəlməsi cənnətə girmək üçün və cəhənnəmdən qurtulmaq üçün bir səbəbdir. Və bu səbəb, bu səbəb Hasil olmaq üçün, yəni tam yerinə etmək üçün mütləq həmin o şərtlər hamısı tamamlanmalıdır. Yəni o tələb olunan şərtlər hamısı bir yerə toplanmalıdır ki, bu səbəb işə yarasın və həmsinin maniyələri götürülməlidir. Yəni o səbəblər şərtlər olmalıdır və şərtlərdən sonra maniyələr götürülməlidir ki, o səbəb işə keçmək üçün, işə yaramaq üçün. Və onun görə e, bəzi sərəflərə deyəndə ki, kim lə ilə həllullah deyib cənnətə daxil olacaq, bu söz deyəndə e, alemlər deyərlər ki, kim lə ilə həllullah kəlməsin deyib haqqını verərsə. Kim lə kəlməsin deyib haqqını verərsə və fərzini yerini yetirərsə cənnətə daxil olur. Yəni, lə ilə həllullah kəlməsin deyib cənnətə daxil olsaydı, onda Cənətin ən yüksək mərtəbələrində, kimlər e, kezik edirlər, lə ilə deyirlər, hətta axıda hil olu, hil olu, belə belə, gedirlər, o qədər tesis deyirlər, o insanlar olardı. Yəni, burada məqsəd, lə ilə Allah kəlməsin, deyib, deyib, onun haqqını verməkdir. Onun haqqını verməkdir və və və bəbbi münəbbi deyirlər ki, bəs, e, Məğer ləlhəla kəlməsi cənnətin açarı deyil. Yəni cənnətin açarı ləlhəla kəlməsidir. Yəni sən mə bunu qəbul etmirsən. Alimə deyirlər, vahbi ibn Munabihə və vahbi ibn Munabih deyir ki, bəli, əlbəttə ləlhəla kəlməsi cənnətin açarıdır. Lakin hər bir açarın dişləri var. Yəni qırdı açmaqsa sənin dişləri olmalıdır. Əgər deyir, sən gətirdiyin dişləri varsa, cənnət qapısı Açarın dişləri yoxdursa açılmayacaq. Yəni bu kəlməni deyəndə bu yəni o həmin o açar mənasında dəsə o açarın dişlərinin də və həmin vahbi ibn Umara bin Rəhməllahu'nun dediyi söz sözü ki, var o cənnətin açarının dişlərinin olması məsələsi bunu təkid edən bir məqam odur ki, Allah Sübhana və cənnətə girmək üçün şərtlər qoyub. Yəni, iman deyəndə biz imanla bərabər nə tələb olunur? Əməllər tələb olunur. Yəni, bu artıq əməllər deyəndə elə ki, iman açarın özüdür. Belə təsəvvələ ki, iman açarın özüdür. Əməllər isə o açarın dişləridir. Əməllər isə o açarın dişləridir. Ona elə bir nəfər gəlir Peyhümbə Səhəmə deyir ki, bir nəfər gəldi Peyhümbə yanına və dedi ki, Ya Res Məni cənnəti daxil edirəcək əməllər haqqında xəbər ver. Yəni, mənə bir neçə əməl demək ki, onlar məni cənnəti daxilləsin. Və Peyğəmbər s.a.v dedi ki, Ta bu dəllə həvalə tuşriq bihi şeyə. Allaha ibadət et və ona heç bir şey şəriq qoşma. Və tuqim ıssala namaz qıl. Və tuqiz zəkat. Və zəkat ver və tasılır rəhim. Və qohumluq əlaqələrini e, qoru saxla. Yəni, qohumluq əlaqələrini kəsmə Rəbbu-yə buhar və mösullə rəvayət olunur və təbii ki, səhihdir. Və həmin sə İmam Əhmədin e, müsnədində e, İmam Əhmədin müsnədində Beşir ibn Xassasiyə radiyallahu deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu yanına gəlib e, ona bəyət etmək istədim. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyət edəndə mənə şərtlər qoydu. Mənim qarşımda şərtlər qoydu. Və dedi ki, Əgər beyət eləmək istəyirsən, bunları qabir eləməlisən. Şəhədətü allə ilə, ilə illə və annə Muhammedən əbdullahu və Rasuluhu. Yəni, sən şahidi verməlisən ki, <coughs> Allahdan başqa baxacaq heç bir məbud yoxdur. Və Muhammed Allahın qulu və ilçisidir. Və şahidət verməlisən ki, mən namaz qılacağım və zəşət verəcəm və İslam həccini edəcəm, Ramazan orucunu tutacam və Allah yolunda cihad edəcəm və e, həmin o sahabə Bişir radiyallahu anh deyir ki, mən dedim ki, ey Allahın rəsulu dediklərin ikisini mən edə bilməyəcəm yəni mən bacarmıram onları e, və e, sonra deyir ki, həmin o deyir, bacarmadığım şeylər biri cihaddır biri də sədəqədir və Peyğəmbər s.a.v e, əlin belə qaldırıb, belə əlin belə yerlədi və dedi ki fələ cihədə vələ sədəqə Nə cihad eləyə bilməyəcəksən, nə də sədiqə eləyə bilməyəcəksən, o zaman, deyir, nə ilə cənətdə daxil olacaqsan? O zaman, nə ilə cənətdə daxil olacaqsan? Qul tüyar olacaqsan, mən deyim ki, ey Allahın rəsulu, ə, mən der, o zaman, deyir, mən bütün dediklərin hamısından sənə bəyət edirəm. Bütün dediklərin hamısından sənə beyət edirəm. Bu, ə, Rabahit İmam Əhmədin mustan kitabında E, düzdür, e, bu hədsin e, zəifliyi haqqında bəzi səylər var. E, həmin e, Məlif Rahmanlar deyir ki, hədsi Əbul Musənnə Əl-Abdi Əl-Abədi e, bir şirimin xəssəsi ilə rəvayət edir. Və bu, Əbul Musənnə adlı rəvayətçi, hansı ki, və sahabədən rəvayət edir. E, onun haqqında İbn Həzər Rahmanlar buyurur ki, məqbuldur. Yəni, sözü qəbul olunlar. Amma Çox aşağı mərtəbədə deyənlə hükmü. Məqbul deyəndə, <gülüyor> yəni çox aşağı mərtəbədədir. Yəni mənasıdır ki, əgər onun dediyini təsdiq edən başqa bir rəvayətçi varsa, onda sözü keçərlidir. Yəni əgər bu sahabə necə sahabə yoxdur, bu rəvayətçinin dediyi eyni bir hədisi başqa bir rəvayət gəlsə, başqa bir yolla gəlsə, o zaman onun hədisi keçərlidir. Yəni əgər ona səhv şey varsa və bu ə, isnad isə zəifdir. Yəni, bu isnad e, zəifdir, amma e, alemər bu hədistdən fayda çıxardırlar. Yəni, cənnətə daxil olmaq üçün bütün əməllər kimi bütün əməllər kimi həmsinin cihad da, sədəqə də cənnətə daxil olmaq şərtlərindəndir. Yəni, insan təkcə ancaq namaz qılıb cənnətə daxil ola bilməz. Namazla nə hissədə eləməlidir başqa mələlər? Həmçündə nəinki təkcə cihadla elib daxil olmağı. Xeyr, bütün əməllərlə, yəni hər bir əməl biz baxsa Peyğaməstan hədislərinə, Peyğaməstan hər bir hədisdə, məsələn, bir Ərəbi gəlir, deyirsə, mənə bəs eləməldim, demək ki, mən onun zəhmətə gedim. ona İslamın şərtlərindən bir nümunəsini xatırladır. Bu gedir, sonra başqası ona həmçinin birnə başqa bir şey deyir. Yəni hər, hər insana özünə uyğun, özünə münasib bir şeyləri Peyğaməstan ona Və görməsən bu səhabəyə bu vəzifəni münasib gördüyünə görə ona bu cür nəsihət edir, bu cür tövsiyə edir. Həmçinin hədisdə görsənir ki, e, kim kamil təvhidi təvhidi kamil şəkildə, mükəmməl şəkildə yerinə yetirərsə, yəni təvhid etiqadını, o cəh e, cəhənnəmə girmədən məhrum olar, yəni cəhənnəmə girməz. Və həmçinin hədisə görə Yəni, əməllər yalnız ixvasla qəbul onlar. Həmçinin e, hədisi görürsənədir ki, e, sadəcə nit gələmək kifayət eləmir. Yəni, insan Allahın üzruna gələndə qıyamət günü, o insan deyəndə ki, mən ləylə Allah kəmrəsini demişəm, biz qəbul edirik. Deyirik Allah Muhammed Rasulullah deyir. Biz qəbul edirik, onu yolu verdik. <coughs> Amma Allahın üzruna gələndə Allahın üzruna gələndə insan bir, özünü özünü anlatmamalıdır. İnsan özünü özünü anlatmamalı Mülə ilə Allah kəlməsini etiqadla deməlidir. Yəni, dediyimiz o şəhətlərlə, o anlayışla, o məhfumla bu kəlməni deməlidir ki, o ona qiyamət günü fayda versin. İmam Nəsahinin əməliliyyə unvalliyyələ gecə və gününüz əməliləri haqqında yazdığı kitabda rəvaytunun hədisi gəlincə isə, E, o hansı kərcə deyir ki, o səma, samadan bir e, qapı açılır və oradan Əlosman həmin o bəndəyə baxar. ee Deməli, həmin halda islanğında Məhəmməd ibn Abdullah ibn Meymun adlı bir nəfər var və bir də Yaqub e, ibn Asım ibn Orabati bil-Məsul adlı rəvayətçi var. Bu iki rəvayətçi haqqında Hafiz ibn Həcər o eyni hökmü deyib. Deyir ki, bunlar məqbuldurlar. Yəni, əgər bunların rəvayətinə uyğun, başqa bir rəvayət olsa, o zaman bunların rəvayəti məqbuldur. Lakin, e, bu e, müəllif deyir ki, mən deyir, bu hədis haqqında heç bir uyğun rəvayət tapmamışam. Yəni, bu tək bir rəvayət edirə, biz e, bu rəvayətdə deyanırıq. Yəni, onun haqqında e, məqbul, qəbul etmiş qərar vermirik. Və Şeyx Alman-ı bu hədisin zəif olduğunu bildirib Tərqibuva Tərqib kitabında. Çünki bu hədis çox xatırlanır. Amma bilmək lazım ki, hədis zəifdir. Niyə görə? Çünki onun sinadında dediyimiz o ravayətçilər var. İxlas şərtə haqqında bu qədər inşallah kifayətdir. Subhanəqəlləm, hənişədərlərinə, estağfur, kəlba, atıb əleyim. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.